بسم اللہ الرحمن الرحیم <تصفح> رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدنک سلطانا نصیرا يا حیو یا قیوم برحمتك استغیر رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اهل العبدتا من لسانی یبقه قولی رب زدنی علما دریمه حصہ د صورت البقره او مضمون د جهاد باندیش وروه د جهاد د پارا منازل ثلاثه درې منازل ذکر کوله اول منزل کې د مجاهد تربيته د مجاهد د اصلاح د پاره په یو آیت کې لصفه ذکر کا چې د پینزو تعلق د اكيد سره او د پینزو تعلق د عمل سره بیا د ملک د اصلاح د پاره سلوور قوانین ذکر شو چې ملک بسن سمې یو فمل کېدي د ظم نه بدله غستی کېږي دویم معلوونه دی د شریت د قانون مطابق تقسیمی ږ دریم مسله د روې ذکر کار چې داغې د مع د ملک د اصلاح سره د جهات سرا یو مضبوط مناسبتو او سلوورم ستاپ ملک د رښت نهي چې کلا مجاهد شا ملک سم ش د تدبیر المنزل د قرانه د اسلامه لپاره اتلس قوانین اغه ذکر کړی اول قانون ذکر شویو چې د کور مشر مشربا پخ خپل کور والا باندې ایال او باندې خرج کئي دویم د کور مشربا پاره کی بقوت مدافعاتي درم حکم د کتال په اشهر الحرم تاسو وئ چې د اقطور الحرم کې د کتال حکم دا ذکر کو دزيد کور نه د اصلاح سره په عاشق په ورو وروونکي ته یې نه کا پیربم تعالی په عمل کې کا پیرته مو د دلته په معاشره کې مسلمان ته ډېر نقصان راځي سلورم حکم ذکر کا سلورم حکم ذکر کوي آیت نمبر 219 نهی ان شربی والخمری والمیسر چستا پکور که با شرابیو جوارگن کچرتا فکور که شرابیو دی با شراب سکی شرابو سروا پا دبای نشرازی چی دی پا حال دا نشکی یا دی بیا دا مور پی جنی و نخور پی جنی ار وقت بللائی و جگڑی بای ډېر پریشاله وي او چې په کور کې جوارګري نو چې دی کلم دو دی دیوب بیا دې دادم خان سید کو لوږی بخرسې کور بخرسې حتی چې خپل خزم بیا جوارګر خرسې نو چې جوارګري نو کور یا نه چلی لو دل تا ذکر کئسل اورم قانون د قرانه د اسلامه فقرا نهی انشر بالخمر والمسیر چې کور کې بعد شراب او جوارګر نیم یس الونک عن الخمر والمسیر تپوس کئستان اے نبی علی سلام په بار د شراب او جواره کې خمر په لوغس کې پټولو ته وي خمر لکه خیمار خیمار پټی سر غرض صاد ته وي پای با نیم زره ن خپل مخک نو شرابو سه خمر زه کو وئ چې دس کللو سره په اقل پټال راي عقل کار پري او د شرابو د دیر دی نقصانات تی دل تقو اللہ فرمائی چی پدی کی گنا لوی اگا ہوا منافع لنناس سرسری پیدیم پا کشتا شراب و بارکی قرآن کریم کی گناہ ایتو ننی خدا شراب چونکہ مخ کے نفخل کو کرائی لو قران کریم دا اونوي چې بس شراب مسکه دا زموږه تربيته کوي یو صلیبه د بلا او ګناہوںو عادتې توڅوې دا مکوا نه د ذهن سازیو کا تاسو وګوره د شراب متعلق قران کریم څنګه ذهن سازي کوي سورته نحل تاسو وګوره آیت نمبر 77 سورتِ نحل آیت نمبر ستا سات وَمِن سَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِزُونَ مِنْهُ سَكَارَةً تَدِي کَجُرُو او دَا اَنگُرُو فَوَائِد ذِكَرْ كَئِينَ دمی او دا کجورونا دا انگورونا تاسو جوڑوے سکرا یو ماند دا شراب دا ها وقت کلا حرام نو خلقو شراب سکل علی تاسو تا می سنگا پل پروک محیا کری دی نو داغین تاسو شرابم جوڑوے دویم دا چې باچه کم زیر بحث دی يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ غارنګ درې موږوره سورت النساء آیت نمبر 43 سورت النساء دریتل وکتم نمبر آیت انزم اپارا آیت نمبر تریتانیس یا ایوہ الذین آمنوه لا تقربوا صلاة وانتم سکاراں اے مومنانو تاسو مستمنیز دی کیږي په دا حال کې چې نشه چې شراب مسکی دی به منع کوي نو دای خو نه شراب مسکه خلک په مانځه دوران کې چې تاسو ګورې په نشکه نه دي سربلکم الغرز شراب به هوځي دی که چل چلځي لا یلا تقربوا الصلاه وانتم سكارى کم یو سی چیت موش کې نه خو اخې او موشک مزه نه کئ نو بیا وګوره د دې بارکې اخیری آیت سوره مائده آیت نمبر 90 سوره مائده آیت نمبر 90 یا وه الذينه آمنو ان الخمر خمروول م والازلام انصاف وال اسلام ریسون م م شوان فې دا شراب مطال خری وکم دی یا وه الذي نه آمنو مو مننانو یې نن شراب و جوواري بندې د درګاونو قسمت معلومهول پغ ریج سنو دا گندی گندو من عملی شیطانی دا شیطان کاردی فجتنی بوهو دا دین زانو ساتے لعلکم تفلحون دی د پارا چه تاسو کامیاب شی یکی ننگواری شیطانا چې واقعا کی پامینستاسو کی دشمنیو او فی الخمر پا ذریع دا شراب و د جوارے کی او تاسو بندئی د ذکر د الله نه او د منځنه مو بندئی فحل انتم منتهون تاسو منه کیدون کی یعنی منه شه صحابو چې لا اعلان اورید نو غیب ټول وی انتهنا انتهنا مونږ منشو مونږ منشو ابيات چا کمزې کده حکم اورید لیدي نو دی لې دې کې لري دا شراب مو ته چرته نه راوللې چې اله ته واپس یوځو چې خپل پیسې پیراوالو په هغه ځای د شراب لوخي ماڅکړې دي او په هغه ځای شراب پی کړې بیا صحابو نه خوف پریشانو شرم مونږ دا مخ کې شراب سکلي زابته کیږي نو بیا الله دایې خفقان ختمي بیا نو را وहीरالي چې دا مخ کې د نس شي ویل نو بس هغه د لمت دي پای ګنا پتا شو نشتا یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قپوس کیستا نا پباراد شراب کی او د جوارے کی توت ہوا پدی کی گناہ لو یا دا و منافع للناس سپیدیم په ګیسر سرشت خال کو تا خلق او تبې سب پیدخګاری هو پدی کی نقصانات دیر زیات دي یو ګورا د شراب او یو قصرہ یو ساس کی دا چې کوی دا وګورځي دا نورون کوي پالې چوغون کوي چې کم مسلمانان دي او غش خراب او زیاتره زمونږ د پاکستان د وزيرا نی اکثریت د ام ان ایز ام بی ایز دم شراب یایي اکبر کبیره نو د شراب وسکو سرا شراب پلیتی غنددي رښتن دویم دی شراب و سرا میده کې نقصان کېږي میده او سره با ک بل دا رونه او سره سې بل د مخ روب و سره ختممی بل د مخ روونپ و سره ختممی او بل دا چې د شراب و سرا دا ګډ ډې ر زیات دیا پا یو روانی شرابی جیل پا بلا روانی ابن سینہ دادا یونانی حکماو مشر تیر شوی دی ابن سینہ شیخ الرئیس وطویلی گی شیخ الرئیس ابن سینہ اغیو کتاب لی کلی دی او د تبا مستند کتاب دی اغیو کتاب دا اغیو مناوی اغا پا اغا کتاب کې د سیزونو فوایدو او نقصانات ذکر کئی چې دا دی سیزا پیدی دی دی دی نقصان دی نو اغا ذکر کئی دا چانه نی دی چانه دا اوچی چانه پا دی لگی آشوی دی نو دا دی فواید ذکر کئی چې دا د انسان پیپڑو تا تاکت رسی تا کچنه او اوزارنګي په تمام خوراکونو کې چې دی پیپړوتا دا پکم سیسبانه چې موږه څا اخلو نو دې ته زیات رسوم کې سیس چړنیږي نو بیا په پا پایو ور شو ویني ذکر کې چې داسري او الاستحاله ان الخلق العالي چې د انسان په دې بدن کې کم خلقتي اخلاص تي که وینا دا که سفرا دا که سودا دی که بلغم دی نو دپا پایو خاصیت دا دی چې د انسان په بدن کې کم خلط غالب دی نو دا فورن التزان راځي که د انسان په بدن کې بلغم سي وادي او بلغمی مزاج ولې انسان دی نو دا غفه فورن بلغم جوړي درنګي که ده مزاج میزاد دهی نچا نو دک که پی بفورنا وی جوړي که سفراوی مزاج دهی نو ده هفه سفرا گرزی که سوداوی میزاد دهی نو ده هفه سودا د هر ده هرثیزی باقی ده پیدی کړي کردی نو خساناتی زیکر کردی نو بیا ده شرابو بارک شو رو شوڑی انا ده شرابو پندرست پیدی زیکر کردی که سو د شراب وه 50 په دي ځکه لګړلي نو هغه څلور چې 50 په دي وګړي کده خو د سکوسیز دی آی نه دې زخم د پاړه کار کیو دیزه کی کار کیو او دا کار کیو او ځرا نه د دې بيمارې کی کار کړي خو چې نقصانات ذکر کړي او نو نقصانات او 150 ذکر کړي د شرابو نقصانات سو ذکر کړي 150 tih. تو دارنگی کے سرسری سے پیدی پا کی خون نقصانات دیر زیاد تیخا یسعنونکا ان الخمر والمیصر قل فیہی اسم کبیر او آیا اے نبی علیہ السلام پا دیکی گنا لو یدام و منافع لنا سرسری پیدی دی دخل کو و اسمو ہما گنا دی دوارو دا شرابو او د جوار گنا چدا اکبر و ډیر لو یاد د دې د فې دینم الله اکبر کبیر و يسالونك ما ذا ينفقون مخک سوال شوه چې و يسالونك يسالونك ما ذا ينفقون دلته و يسالونك ما سوال په بار د مساریفو کې شوه دلتا سوال په باه مقدار مګدار کې دی وونه کار تپوس کو ایستان نه بیار اسلام چې چېشیخر شې تو ته ووا الله غافو د الله اف و ما نه عام کوي الله افوا ایمال چې ستا د نو آیا داسې خلک شته چې دغه نهېوا ایمال ک چا سره دغه دا, دا غون کال لپاره پیزل اکم برابر دی دا دی خرڅ کی چا نه و پسی سی واقعي نه شل اللہ علیہ معنا کوي قل تور توایا العفو د زانا زیاتکا سی وایګه د زانا کتا سره پینځله کړي د ولا کدي درې لک سر دینه اضافي کا, سوایی کا دزانا. دیکھ اس پیسی بچکا اغف پولا گوا یا امام راغب رحمت اللہ لے ہوئی العفو چی اسانوی خرشکو اللہ ما یسحلو انفاقوہو کذالک یبین اللہ لکم العیات دزان سیوائی کوا او غلگوا کذا لکه یوبین الله اوله کوآيات دا رنګې بېله تاسو کامات لا کوم دیده کون تاسو سوچوکې په نقصاناتو د شرابو د جوواې کېله کوم تف کونه في دنیاولاخه دا في دنیاولاخه دا متعلق دیده دی د چې تاسو فکرو کې ف حال دا دنیا او درت کې آخررت غه کې په دنیا باې لعلکم ل تفر کوونمالظان پ کوي لا لکن ت تف کونه في دنیا والاخرا دی دپه چې تاسو سوچو کې ف حال دا دنیا او د آخرت کې ابقاری کوم ابقاريمیشهدي آخررت په دنیا بانده اخیرت بارکی یا فید دنیا والآخیرہ دا متعلق دی یو بینو سر یعنی بیانی اللہ تاسو حال د دنیا وز آخیرتا چی تاسو فکر روکے لعلکم دید پارا تتفک چې چی فکر روکے تاسو او د پناه د دنیا کې او فراتلو د اخرت کې نزوح او کې په دنیا کې د دنیا نبيرل بطی اختیار کې او رغبت کې په اخرت کې یاد فی دنیا والاخره متعلق دی بالایات یبین الله لكم الالایات او دغې مانا علامات ظاہرات وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَانُ دا پینزم حکم اصلاح الْيَتَامَانُ دا یتیمم د معاشری یو اُسَلَ ستا دا کورنی دا خاندان یو اُسَلَ ویسالونک عن الیتام او ګورئ ټومکیز جهاد سره رب سے یتیم د چې په جهاد کې پلا شهید شو یتیمان له خپلې پاتې شوکانو په یبه خیال ساتل وکړ ویسالونک عن الیتام تپوس کې استانا اے نبی علی السلام په بار د یتیمان نوکي بعض مشران بلاغ هم خلقی ویده هم یتیمی و فلان مینوشتا دا یادو ساته لا یطمع بعد البلوغ یو تان با آغا وقت پوری یتیمی جسو بالک شوی چې کله بلوغ تولیس که در بلوغ سرا یتیمی ختم شو بیا خواب تاچه او دنیا یتیمانان دی بیا او یتیمانان یو او یتیران یو ویسالونک عنی الیتامام او تپوس کې استان نبی علی سلام په بار د اعتمادانو کې قل تور توایا اصلاح اللهم خير د فیدی کار د دې د پارا ورده دې د پارا د فیدی کار کوا د مانانو خیال ساته باز روايات کې راځي ک چاد یتیم پر سر لاس کې غو دو د دې لاس د لان د جسو نه اختراله دل باغه عمر نه کې ملوي نبی علیہ السلام فرمائزا او دیتیم کا پالت که انکی بجنت که دا سی اوزیو قل اصلاح لهم خیر او آیا اے نبی علیہ السلام د دفیدی کار دا دی دی پارغور دی و انتو خالی توهم کزان سرے یوزیکویں نسخہ سرون دی نیتیم مال دی اوزا خواہ ورکوٹے دی اگر مال ترہ والا پاکپل پراپرٹے کی پاکپل بزنس کی پاکپل دکاندارے کی زن سر شریک کا اگر پاکی گھٹا ورکوا او کتی زن سر مال شریکی او توے موتی و بیادی موتی دا خویی تیم دیں دیکھو پدیل پوئی گی نورا شکر دیر مال